Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó, itt a 90.9 Jazzin. Köszöntjük a kedves hallgatókat, én Róbert Robert vagyok, itt van velem a stúdióban, Horváth Oszkár kollégám, az Önkényes Mérvadó, a 06 30 20 10 909 es telefonszámon vagyunk elérhetőek. Ezen a számon sms -t küldhető a számunkra, amelyet beolvasunk, hogyha inspirál minket, akkor nyilván reagálunk rá, hogyha meg, meg banális és értelmetlen, akkor meg egyszerűen tovább gördülünk. És ez a jobbik eset, mert lehet, hogy akkor is reagálunk rá, és ez nagyon kellemetlen lehet. Ugyanakkor bevezetünk valamit, a napüzenetét ki fogjuk emelni minden adásban, és ez nem azt jelenti, hogy ez egy nagyon jól sikerült SMS, vagy egy jól sikerült Facebook üzenet, hanem valami olyan tartalom, amiben felismerjük, hogy ezt nekünk illet volna Aha. hozzátenni a saját témánkhoz, ha rendesen elvégezzük a házi feladatunkat. Az a, az a nap sms -e, amelyiket nekünk kellett volna mondanunk, de nem tettük meg, felkínálva ezzel az SMS-ezőnek, hogy a nap SMS-évé váljon. Az a, az a az a helyzet, hogy egy csomó olyan ö, vonatkozás van, egy csomó olyan, ö, olyan ö, ö, szempont van egy adott téma kapcsán, ami adott esetben nem merül fel, és azért jó, hogy van SMS-fal, mert adásonként ez hosszú-hosszú évek statisztikájából derült ki, egy, azaz egy SMS-ező, hát olyan 30-40 SMS-ből általában egy az, amelyik hozzá tud tenni a műsorhoz. Mi várjuk ezt, és minden alkalommal meg is ünnepeljük. Pontosan. Amiről ma először szó lesz, az az, hogy mi a normális. Van egy, van egy kis sztorim, ezt Robi nem tudom, hogy neked egyébként elmeséltem el, amikor kitaláltuk a műsort. Ez pedig úgy néz ki, hogy egy futbalista barátomnak a futballista barátja nagyon felháborodva reagált egy őtért vádra. A következőképpen nézett ki valahogy a beszélgetés, azt mondta neki valaki, hogy de Zoli, te nem vagy normális. Ő megért, te vagy a normális! És hát úgy érezte, hogy a normális azt le kell pergesse magáról, ezt a sértést ő itt nem állhatja, nem áll jól neki az, hogyha hozzák. vagy fel, mert hogy mi a normális, én azt gondolom, hogy így előre bocsájtanám, hogy talán ez a műsor, ez nem normális, és büszkék vagyunk rá, hogy nem az. Ellenben van ennek a szónak pszichológiai, vagy szociológiai, vagy filozófiai, számomra főleg matematikai jelentése. Azt írja Nándor a Facebookon, hogy az egyénnek kell eldönteni, hogy neki mi a normális, Na ezzel például nem értek egyet, tehát a normális az egy sokaságra vonatkozó valami, aminek egy jó, sűrű, velős, szaftos, zsíros, kenyeres közepe a normális. Ezt így, ahogy egymással súrlódunk a társadalomban, ezt elfogadjuk, és alul-fölül kilógnak belőle elemek. Ö, ezek mondjuk a pszichológiában lehetnek kóros tüneteket ö, mutató ö, egyedek a sokaságból, de mondhatjuk azt egy emberre vonatkozólag is, hogy a betegségek meg a pszichológiai egészség ö, tükrében ez az ember ez mentálisan nem egészséges, hanem nem éppelmélyű, vagy nem beszámítható, és akkor nem normális. És szerencsére azért ezt a normális szót használják, mert a legnagyobb sokaságra nem igaz ez, hogy zseni és tárgyakat tud mozgatni az agysugaraival, vagy pedig leküzdhetetlen hajlama van arra, hogy kis állatokat tömjön ki emberekkel. Érted? Hogy, hogy, hogy ezt ugye mi nem szeretjük általában, ezeket az embereket meginvitáljuk egy hotelbe, és megkérjük őket, hogy maradjanak. Valójában arról van szó, hogy van itt egy harangörbe. És ennek a haranggörbének a masszív közepe az a normális, az a normalitás. És jó lenne ennek a fogalomnak visszaadni az eredeti jelentését. Valójában ezt jelenti, a harangörbe középső. És most a, az meg már mindenkinek a, a maga toleranciája, hogy hogy határozza meg, vagy hol határozza meg a normalitás határait. Van, aki azt mondja, hogy normális, az ilyen nyárspolgárok nyilván úgy gondolják, hogy a normális az a hangörbe középső, vagy a harangörbe középső... 10 százaléka. 10 vagy 20 százaléka. Aki meg toleránsabb ennél, és fogékonyabb a devianciára. az meg azt mondja, hogy a normális az a harangörbe középső 80 a és a két szélső 10 az az abnormális. Vagy De... akár 96. Adott esetben... a, a, a statisztika hívja ezt a harangörbe alakú eloszlást, normál eloszlásnak, vagy mm. normális eloszlásnak, mm. ami, ami attól is normális, hogy tükröződik, tehát pontosan ha nagyon-nagyon sok emberre bármilyen paraméter igaz, akkor annak a Tetején pont ugyanannyira fog kilógni x darab ember, mint az alján. Ugyanannyi hülye van, mint amennyi okos. Ugyanannyi rettenetesen ö, hát, ö, nem, nem éleskés a fiókban ember van, mint amennyi zseni. Ö, ugyanannyi alacsonynak tűnő ember van, mint amennyien hű, de megnőttél, nem azol, tudod, ilyen, mm. ilyen fazon, csúnyák, szépek. Statisztikailag általában azt lehet mondani, hogy a random az kiad egy ilyen mintázatot, kiad egy ilyen harangörbét, bármiről van szó, bármilyen témáról van szó. És akkor ott, ott már el lehet helyezni, hogy ez mondjuk normális, ez mondjuk nem normális. Egy valamiben viszont kérem, hogy értsünk egyet, kedves hallgatók, hogy Albert Einstein nem volt normális. Tehát, hogy ő semmilyen ö, mondjuk szellemi vonatkozásaiban nem volt normális. Normális. Nem tartozott, mondjuk szellemileg Albert Einstein nem tartozott a, a harangörbe középső tartományába, hanem kifejezetten a, a normálison túl, tehát a Igen. normálison túlműködő mentális szinten volt, a, volt az Albert Einstein. És ennek most mi meg a levét, hogy jókos okos volt. Szó nincs arról, hogy, hogy a normális az egy, az, egy, az egy dicséret lenne, vagy hogy a nem normális, az egy sértés lenne. A nem normális épp úgy lehet dicséret, és a normális adott körülmények között épp úgy lehet sértő, ha mondjuk valakire azt mondom, hogy hát nem vagy egy Albert Einstein napám. Itt, itt azt kell látni, hogy a legtöbb ember kényszeresen törekszik a normalitásra. Tehát e, a, ő a normálisat, tekinti célnak, és tekinti egyedül elfogadható magatartásnak, mert hogy ő minden áron meg akar felelni a környezetének. Ő és a konformista. Ő a, és a legtöbb ember nagyon konformista, súlyosan konformista. Ugyanakkor bármi, ami ettől eltér, őrület. Őrület! Tehát bármi, ami a normálistól egy kicsit is eltér, azt már őrületnek kell nevezni. És lehetséges, hogy a normális szó elvesztette az eredeti, vagy a... a, a szótárbeli jelentését, de az őrület még sokkal, de sokkal inkább végtelenül kiűrült. Tehát, hogyha arról van szó, hogy van egy bodzás fanta, akkor az már maga az új fonta őrület. És ugye mit jelent az a szó, hogy őrület? Mert ennek van egy eredeti jelentése, nagyon súlyos jelentése. Ez a szó, hogy őrület, ennél súlyosabb jelentésű szó a magyar nyelvben, hát nem nagyon van. És ezt ilyen végtelenül elinflálni, hogy a fanta ízére ezt a jelzőt használni, hogy őrü őrület, ugyan már hát ez jelent valamit, csak arról van szó, hogy, hogy valahogy leértékeltük, valahogy kiárusítottuk az őrületet, az őrületet, aminek tényleges, valóságos jelentése volt, és, és hihetetlenül súlyos jelentése volt, ezt így kiárusítottuk egy akciós fantabodza. Élményt ér, ez a fogalom, hogy őrület a 21. században. Sziasztok! Én Evelin vagyok, budapesti uh, hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a, a jódlis jó számot, tudjátok? Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek ellenünk kívánságát. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazz Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ez itt továbbra is az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral. Az SMS számunkat írjátok be mobilotokban 0 30 20 10 9 évek óta változatlan. Amiről szó van éppen az, hogy mi az, hogy normális, hogy ez a szó mit jelent bizonyos tudományokban és szerintünk, mit kellene, hogy jelentsen, és hogy mit kezd nem jelenteni, mert elveszti az értelmét. És éppen a Robi említette az előbb, hogy ez a szó, hogy őrület. Ö, kezdi elveszteni a, a, a jelentését, mert már ilyen ö, a középső 20 a normalitás középső 20, 20 ából egy picit is kilógó jelenségre. Vagy azt egy mondják, picit hogy... se kilógó. Vagy egy picit se kilógó. Most könyörgöm, azt a bodzásfanta az honnan lóki ki? A fant honnan lók ki? Sehonnan. És ha erre azt mondod, hogy őrület, akkor mi marad arra, amikor meztelenül fut veled szemben egy ember egy medveálarcban a Margit hit budai így főnél. Yeah, yeah. Vagy ne adj Isten valami mást csinál, mert konkrétan ott erre is volt például. Hát nem, nem maradtak szavaid, nem maradtak fogalmaid. Elhasználtad a bodzás fantára az őrület szót, és meglátsz egy valóságos őrületet, egy valóságos őrületet, és nem maradnak szavaid. És ott állsz eszköztelenül, mert egyszerűen leértékelted, és fillérekért kiárusítottad a legerősebb kifejezéseket, amiket a nyelv tud. Képzeld el azt, hogy bemész a moziba, és minden széknek a bal oldalán van pohártartó. De te a bal, bal oldalról közelítesz, a te székeden van, jobb oldalon is pohártartó, egyedül a jobb szélénnek adatik meg az az információ, hogy egyébként ha jobb oldalon nincsen. Szépen bal oldalon leteszed a poharadat a jobb pohártartóba, mindenkinek jut, de a legvégén az őrület fölötti kifejezés bejön a moziba, a jobb egyes székbe, és a kezében lesz az itala. Mert valami olyanra használtál el ö, egy slotot amire nem való. Uh -huh. Uh -huh. ami majd valahonnan hiányozni fog erről van szó azért, azért vizsgáljuk meg hogy mit jelent az, hogy valaki nem normális mert az azért elég sok mindent jelenthet ugye, van, a, van a az a nem normális aki hülye ugye, tehát hülye tehát az az érzésed, hogy ér, visszamaradott az illető, ezt értjük, hogy mit jelent ez a nem normális, de ugyanakkor ott van a bolond aki nem visszamaradott hanem ő skizofrén ugye, a falu bolondja róla beszélünk az ő esetében a nem normális az nem értelmi visszamaradottságot vagy retardáltságot vagy fogyatékosságot jelent, hanem kifejezetten skizofréniát, ez a bolond. És akkor ott van a harmadik kategóriája a nem normálisnak, az őrült. Ő a pszichopata, ő a késes gyilkos, a darabolós gyilkos, a texasi láncfűrészes gyilkos. És ez, ez mind a nem normális, és ez mind elvileg a az elmebeteg. De hát itt annyiféle dologról beszélünk, hogy a szellemi fogyatékos vagy értelmi fogyatékos az retardált vagy visszamaradott, de az érzelmi fogyatékos, az az autista és az erkölcsi fogyatékos pedig a pszichopata. Fontos, fontos ezeket a különbségeket megtenni. És euh, akkor tegyük meg a harangőrbe másik kis euh, szánkó a végét, hogy a, ha a pszichopata egy valamilyen sokaságnak az ajánlók ki, vagy az egyik felén lók ki, akkor olyankor kilók ki a másik felén. Az altruista értelemszerűen. A, vagy a, a, épp frissen szenti a vatot, kalkuttai ő, ő, ő, ő, az, ő az altruista, valójában ezek a szentek, ezek mind től egyik altruisták. Tehát az az altruista, a, pont az ellenkezője a pszichopata, hogy mondhatjuk így úgy is, hogy az Isten az altruistákkal kér bocsánatot tőlünk a pszichopatákért. Vagy, a, vagy fogalmazunk úgy, hogy a, a természet, vagy a rendszer az altruistákkal tartja egyensúlyban önmagát a pszichopatákkal szemben. Ugye a pszichopata az az, akinek nincsenek szociális skilljei. Az altruista meg az, akinek csak szociális skilljei vannak. Tehát a, a pszichopata az nem képes ö, az önzetlenségre, vagy azt is csak számításból tudja tenni, az altruista, az kvázi képtelen az önzésre, tehát ő neki az szerzi az örömet, ha gondoskodik, ha megment, hogyha tisztába tesz, hogyha levágja a körmeit, hogyha megfésüli a haját, hogyha... hogyha Hogyha gondozza, és ha gondoskodik róla, és akárkiről, kvázi a másik emberről, nem véletlen, hogy az egészségügyben azért nagyon sok az altruista, hozzáteszem nagyon sok a pszichopata, hiszen a, ugye itt egyetlen érméről van szó, az érme egyik oldalát azt úgy hívják, hogy szolgálat, az érme másik oldalát úgy hívják, hogy hatalom. Ez az egészségügyben minden egészségügyben dolgozónak ez a hogy Ha valaki nővér, akkor értemszerűen egy 20 forintosról beszélünk. Ha valaki főorvos, értemszerűen egy 200 forintosról beszélünk. De fontos, hogy a fej az mindig a, a, a hatalom, az írás az mindig a szolgálat. És, és hát pont ez a lényeg, hogy ki, kinek kell egy ilyen pénz. Értelemszerűen annak kell, aki vagy szolgálni akar, vagy hatalmaskodni akar. Ha hatalmaskodni akar, és ezért megy az, az egészségügybe, sajnos sok példát látunk erre, akkor pszichopatáról beszélünk. Ha kifejezetten szolgálni akar, akkor altruistáról. De az közös minden esetre, hogy az altruista, a szolgálatért vállalja a hatalmat, a pszichopata a hatalomért vállalja a szolgálatot. Érdekes, hogy sikerült az első témánk során azonnal eljutnunk a pszichopatákig, ugye? Ez a lovad és még lesz, ezzel, és ezzel, ér, ezzel parkolsz a rádió előtt. És egy, még egy és tűzpíros, lesz alkalmunk. Tűzpiros pszichopatalóval. És még valamiről érdemes lenne a normalitás kapcsán beszélni. Azokról a szituációkról, amikor a normalitással érvelnek. Például egy párkapcsolatban általában nők teszik ezt meg, de egyáltalán nem zárom ki, hogy férfiak is körében is előfordul. Fogalmazunk úgy, hogy az a normális, ha ezt egy nő teszi meg, hiszen az a gyakori. A, persze... Milyen érv? Tehát milyen érv, mondjuk, hogy te szeretnél valamit az ágyban, mondjuk az ágyban, vagy az ágyon kívül, vagy bármi egyebet. És azt mondja a másik, hogy te nem vagy normális. Tehát ez, amit te akarsz, ez nem normális, és ezzel söpri le azt, amit te akarsz, hogy ő azt mondja, hogy nem normális. Az nem normális. És ez egy érv. De csak arra vagyok kíváncsi, mert én, engem ezzel a világból ki lehet kergetni, hogy ez kinek érv. 0630 20 10 909, várjuk annak az üzenetét, akit már meggyőztek valaha azzal, hogy Figyelj, az a, az a figura, amit akarsz csinálni, az már nem normális. De általában arról van szó, hogy mindenki magát teszi meg normálisnak, vagy a normalitás számára egy igazodási pontnak, és ilyenkor természetesen mindenki meghivatkozza a személyes barátnőit, akik szintén megerősítették ezt legutóbb, hogy hát az nem normális az a hogy ilyenkor számon kéri rajtad azt, hogy miért nem vagy normális. Miért nem tartozol a tömeghez, mint minden rendes ember, Miért nem vagy te is egy ilyen kis tyúk, aki, me aki megy az előző tyúk, meg a birka mögött, és amikor valami kis rossz fát teszel a tűzre, akkor meg mit olvastál? Hát te is csak olyan vagy, mint a többi pasi. Tehát akkor meg az a baj, hogy Az a baj, vagy. hogy normális vagy. Nem, Igen, világos? Tehát már megint egy... normális vagy, most mit csináljak És veled? egyébként meg, az milyen érv, vagy az milyen felszólítás, hogy Légy egy, légy normális. Könyörgöm, hát olyan vagy, amilyen vagy. Most, ha nem vagy átlagos, nem vagy átlagos, mit csináljunk? Tehát légy normális. mennyire abszurd lenne megkérni valakit arra, aki mondjuk fogyatékos, mert mondjuk mitén szklerózis multiplexe van, hogy legyél már normális. Mennyire abszurd. És ugyanakkor ugyanennyire jogos egy olyan felszólítás, hogy. Annyira normális, vagy ne legyél már normális, legyél kicsit abnormális. Ugyan hogy legyél, hogy kell ezt csinálni? 06, 30, 20, 10, 9, Őszintén kíváncsiak vagyunk a válaszokra. Sziasztok, Nóri vagyok Kelen Földről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a puskás Pepi-től. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igénye zenét játszunk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk egy olyan üzenetet, amit, amit éppen megfogalmaztunk itt a Robival, csak más szavakban, és ez tetszik. A Facebookon írta Bözsöngybálink nekünk, hogy a normális a normának megfelelőt jelenti, és a gond a legtöbb esetben az, hogy dogmatizálják a normákat, axiómaként kezelik őket. Most arról van szó, hogy a normának megfelel a normális, de van helyes norma, és van hibás norma. Tehát egy norma, az nem feltétlenül helyes, és jó. Mondok egy példát. A 40-es évek, meg a 30-as, inkább mondom a 40-es éveket, a 40-es évek első felének Németországában, ott ugye norma volt az antiszemitizmus. Ennek megfelelően az antiszemitaság az normális volt. Ott ez volt a normális. Ez volt a harangörbe, ő, hogy mondjam, kövér, kövér belső tartománya. Ö, és en, ezt, ezt, ezt fosszuk már meg ettől az erkölcsi konnotációjától, ettől az erkölcsi tartalmától ezt a fogalmat, hogy normális. Mert nincsen erkölcsi tartalma, és nem kell erkölcsi tartalmat hozzárendelni. Csak itt a probléma az, hogy Mindenki erkölcsöt fabrikál a saját sajátosságaiból. Tehát neki vannak sajátosságai. Mondjuk ő ilyen és ilyen, ezt és ezt szereti az ágyban, ilyen színű a haja. Ó keményen vagy lágyan szereti a rántottát, és ezt mindenki kinevezi normálisnak. Mert hát persze, hogy ő róla mintázzák a normalitást. Hát ki másról mintáznák a normalitást. És utána ő ezt, az ő személyes sajátságait kéri számon a sokaságon. Mindenkin. A, a, a, senki sem normális, aki nem úgy él, mint ő. Miért? Mi az oka ennek? Az, hogy nagyon bizonytalan abban, ahogy él. Az, hogy egyáltalán nincs meggyőződve arról, hogy ez az élet, ez így helyes, ez neki jó, ez őt boldoggá teszi. Ha meg lenne győződve erről, akkor ő elfogadná, hogy az ő élete az egyetlen egy életvezetési stratégia az ezer életvezetési stratégia közül, és ő ebben érzi jól magát, a másik meg másfajta, és az érezze jól magát abban. Csak, hogy ő nem érzi jól magát ebben. Ezért van szüksége a normalitásra, mint dogmára, hogy erre a dogmára hivatkozva másokat az egyetemes, ő kifejezetten őrájellemző jellemző normalitásból kitasíthasson, kitaszíthasson, és amikor ezt megtette, akkor azt érezheti, hogy ugyan szorongok ebben az életben, amit berendeztem magamnak, ugyan rosszul érzem magam benne, ugyan folyamatos kétségeim vannak, hogy így kéne élnem, de legalább ez a normális, és ez a norma, ez megerősít engem, és kvázi azt az érzetet kelti bennem, hogy nincs is választás, így normális, így helyes, és így kell élni. Na most azt értsük meg, hogy a normalitás az nem erkölcsi kategória. A normalitás az pszichológiai, szociológiai, filozófiai és matematikai kategória. És nincsen etikai vonatkozása, ilyen értelemben nincsen etikai vonatkozása. Akiről beszélsz, az egy ilyen kényszerkonformista, de nem ő rá kényszerítik, hanem ő kényszerítené másokra, ő úgy szeretné komfortosan érezni magát, hogy mások idomulnak, érted? Tehát ne, ne neki kelljen felállnia, ez a hegy nem megy Mohamedhez, de úgy, úgy a Mohamed úgy van vele, hogy jöhetne 8-10 hegy ide helybe, csak nekem neke, ne kelljen semmit csinálni. Megint visszakanyarodok Nándorra, aki azt írta, hogy az egyénnek kell eldönteni, hogy neki mi a normális, és hát nem. És azt is írta, hogy egy általános normát elég lenn, nehéz lenne megfogalmazni. Igen, ezért nem is fogalmazzuk meg, és sőt nem egyet, hát ha már négy dimenzióban vizsgáljuk, akkor minimum négy van. De nem, ezer millió dologban lehetsz a középső. 50, 80, 96 ban és lóghatsz ki mindig föl, fölül, vagy alul, de mindkét irányban. Erről van szó, kaptunk egy SMS-t, és a kedves SMS író, az szinte, mintha csak illusztrálni akarta volna azt, amiről beszéltünk. Nagyon gyorsan kezdjetek el egy filmkritikát, vagy bármit, srácok, mert ez nem normális, hogy a mai téma mennyire álmosító írja egy kitartó hallgató. Na íme, itt van valaki, aki a saját ízléséből normát fabrikál, és azt állítja, hogy ami neki tetszik, az a normális, amin ő jól szórakozik, az a normális, amin ő elalszik, az abnormális, ugye? De miért álmos ilyenkor? A normális az lenne, hogy ilyenkor még ne legyen álmos. Ugye? Csak nem mulatoztunk éjszaka. Azt írja a kedves hallgató, milyen a normális természet? Egy normális fa, vagy egy normális állat? Definiálható? Természetes az organikus dolgok, azok, azok is lehetnek, értelemszerűen lehetnek normálisak, csak megfelelően kell a mintát venni. Azt mondani, hogy normális állat ez értelmezhetetlen, mert, mert az állatokból mindenféle sokaság van, és rengeteg. De mondjuk egy adott fa, fajon belül már meg lehet határozni, hogy mi a normalitás, és mi nem. Mit ér el attól? Amikor meglátsz egy gepárdot, akkor érezheted, hogy talán ez nem a normális. Uh -huh. Nagyon ritka a gepárd. Mhm. Uh -huh. Nincs is, talán. Mert nem fut gyorsan. Beszéljünk a túlfogyasztásról. Beszéljünk arról, hogy mi generálja a túlfogyasztást. Mert hogy ezek marketing trükkök, kedves hallgatók. Méghozzá elég álságos marketing trükkök. Ugye, ott van például a borotvahab, mint példa. Én több éve rájöttem arra, hogy a borotvahab valójában nem szükséges, hogy a borotvahab valójában olyasmi, amire rászoktattak minket, a reklámokban, meg az egyéb kulturális minták nyomán mi elsajátítottuk, hogy a borotvahabbal kell borotválkozni, hiszen az a normális. Normális ember borotvahabbal borotválkozik, ugye? Ö, kozmetikusok és bőrgyógyászok most, akiket az intézményes ö, megvezetés, azaz az oktatás, ö, mozgó felülve felvérteztek, hogy ennek ellent mondjon azoknak 0 30 20 10 09 Amúgy azért megvan az a kép egy-egy ilyen western filmből, amikor a nagyapáink, tehát ugye mi nagyapáink western filmekben játszottak, keverik ki maguknak a kis tálkába a szappamból, vagy az akármiből. Na de a... azok mivel borotválkoztak? Egy borotva késsel. Igen. Egy borotva késsel borotválkoztak. Na, azt el tudom képzelni, hogy a 19. században, amikor még személyesen éleszték a borotvakést mielőtt megborotválkoztak, esetleg kellett a szappan az arcukra. De azt kell megérteni, hogy ma, amikor ezek a három, meg négy pengéből álló borotvák vannak, amelyeknek külön krémező felületük van, ezekhez már a világon semmi szükség nincsen borotva habra. mert tulajdonképpen semmi más nem kell hozzá, a borotva kell hozzá, a szőr kell hozzá az arcodon, azt mindenképpen kell, tehát ezt jelzem, és kelleni fog hozzá Víz, víz, amit te egy nedves, csak egy kicsit nedves is, ennyi. És valójában azt is látni kell, hogy a borotva habot is, hogyha mondjuk nagyon nagy szükség van rá, mert valaki még van az országban, aki borotva pengével, vagy ilyen, ilyen, ilyen borotva késsel borotválkozik. válkozik. Szappamból, sampomból, vagy bármiből pontosan ugyanolyan hibátlan hab érhető el, mint amilyen a borotva hab. A borotvahab valójában semmi másról nem szól, mint arról, hogy a borotválkozásra hivatkozva rád akarnak varni, még egy terméket, amire nincsen szükséged, és ezért megmutatják neked, hogy hogyan borotválkozik a rendes ember. Ezért megmutatják az, ezekben, a, ezekben a reklámokban, hiszen a borotvákat ugyanazok a cégek forgalmazzák, amelyek a borotvahabokat, megmutatják, hogy hogyan kell borotválkozni, és megmutatják, hogy ezek a kultúrált emberek, akik nagyon boldogok, és végtelenül felszabadultak, és elképesztően szétcsapja őket az önbizalom, ezek hogyan borotválkoznak, mennyire férfias lehúzni azt a borotvahabot az arcodról. És, és akkor... milyen sejmes lesz. Igen, Mind igen, volt. és akkor ezt elirigled, elirig, elirig le, mert valójában a borotválkozást egy csomagban adják el neked a borotvával, a borotvahabbal, tehát arról van szó, hogy valójában ők nem a szükségleteidnek, a te igényeidnek megfelelő ö, kínálatot tárják eléd, hanem neked egy csomagot adnak, egy borotválkozás mintát adnak, amelybe beágyazzák a saját termékeiket. Szokások gyanánt, normák gyanánt adják át neked a saját termékeik használatát, mint rítust, mint rituálét. Tehát, hogy a, a borotválkozás rituáléjához ezek az eszközök, ezek a hozzávalók, és hogyha ezeket elsajátítod, akkor jó vásárló leszel. És nem ez az egyetlen példa, szinte minden terméknél megkapod a termék reklámjában a használati utasítást, hogyan használja ezt egy normális fogyasztó. Halló! Kivel beszélek, kérem? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én. Én a Mária néni vagyok. És kit tetszik keresni? Hát a fodrás kisos vagy. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jó hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem tudom, mi van a de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Isten se meg, fiam. Kaptunk egy SMS-t, a 0302010909 es SMS számunkra, azt írja kedves hallgató. Teljes mértékben azonosulni tudok a normakövetéssel kapcsolatos elhangzottakkal, Leonard Zélig. Ugye Leonard Zéligről tudjuk, az a Woody Allennek az egyik hőse, ő a Kaméleon ember, aki olyan megfelelési kényszeres, hogy már fizikailag is átváltozik mindig a környezetévé. A, a Leonard Zéligről azt lehet mondani, hogy ő, ő kifejezetten ez a, ez a... Ez a teljes, teljes énfeladás, önfeladás a megfelelési kényszernek és a, a konformizmusnak már olyan extrém mértéke, tehát már annyira normális, hogy valaki már annyira normális, hogy már abnormális. Tehát már a harang görbének a tetejét kiukasztja. Tehát ez, ez Leonard Zélig egyébként annyira érdekes, hogy Zélik effektus, tehát lett ebből egy betegség. Tehát lett ebből egy zélik kór, hogy lett a film, és aztán később a film után diagnosztizáltak csomó mindenkit ezzel, hogy ez a problémája van. Világos, hogy fizikailag nem változik át Rabbi -vá, a rabbik közé zárod. De, de ténylegesen ez a személy, ez a már már nyomokban fe sem felelhető egyéniség, ha csak nem zárod össze nagyon-nagyon személy, erőse személyiségű emberekkel, hiszen akkor ő is olyan nagyúrja magát, hogy megfeleljen nekik. És lett belőle egy betegség, és ma meg már egy csomó mindenkit kezelnek zélig effektus. Talán nem, volna, talán nem kellett volna Woody elkészíteni ezt a filmet, sokkal kevesebb beteg ember lenne. Eleve nem kellene állandóan filmet készíteni mindenféle embereknek. Ez Mert a, a végén normális... még megszület, és itt ember... vannak, és aztán gyógyíthatjuk őket. A legtöbb ember nem készít filmet, csak mondom. A normális abja nem csinál filmet. Ugye? A, ja. a fölfelé kilógók csinálnak filmet, a lefelé kilógók eltüntetnek na, A lefelé kilógók azok filmeket darálnak le. Így van. Igen. Eltüntetik őket úgy, ahogy van. Igen. A túlfogyasztáshoz kapcsolódva azért megvan, hogy az ilyen rágó- meg cukorka reklámokban mindig kettőt vesznek be egyszerre. Na, na. Próbálj csak meg, még a szem gödrödben is rágógumi lesz az. Na. De, de azért ő kettőt vesz be. Arról van szó, hogy... Meg kell tanítani minket arra, hogy jó fogyasztók legyünk. Nem elég rágózni, abból duplát kell bevenni, mert úgy vagy jó fogyasztó. Meg kell, a TikTokból is kettőt, kettesével kell lenni, ezt meg kell mutatni. Arról van szó, hogy amikor például az egyik ilyen, ilyen fokrémgyártó túl keveset adott el a fokrémből, és az volt a marketingosztálynak a feladata, hogy adjonak el sokkal többet abból a bizonyos fokrémből, akkor hát így nem tudták, hogy hogyan. Nem elég jó az íze, nem fehérít, elég jól, vagy a fogszuvasodást kell elkerülni, vagy a fog invérzést kell elkerülni. Nem. Az egyik marketinges megoldotta a problémát, nagyobb lyuk kell a az a, a végére, tehát ahol kinyomod belőle. Egyszerűen kétszer akkora legyen rajta a lyuk, és meg fogjuk oldani a problémát, mert kétszer akkora lesz a, a fogyasztás. És ha azon a, nem kétszer a, látod akkora... a reklámban, hogy egy krinolin méretű ö, kis hurkát kell oda nyomni. Erről a van fokkefére. szó, a reklámban ma már megmutatják, hogy a rendes. Ö, Ember, aki hát odafigyel a fogaira, meg hát kultúrember, ugye? A, a normális ember az milyen szép vastagon végig megcímzi azt a fogkefét rendesen, úgy kell fogatmosni, és megmutatják neked kifejezetten, hogy hogyan képzel el téged a gyár, vagy a gyártó, a, hogyan vagy te méltó a márkához, mert ehhez a márkához méltónak kell lenni, jól kell fogyasztani az orbitrágot, vagy akkor inkább hagyjad, de azt is, ö, ö, azt nem mutatja meg, hogy hogyan most fogat mondjuk egy fogorvos szerint, érted? Nem azt mutatja, hogy nézd milyen hosszú, nem vesz meg mondjuk ö, három és fél perc időt, hogy végigülhessen, hogy ő három percig most fogat, vagy körkörösen, vagy a fogai hátsó részén is, hanem csak azt mutatja meg, hogy a fogkrémet hogy kell rányomni, mert azt szeretném eladni. A borotvahab egy kényelmi szempontot elégít ki, hogy ne kelljen habosítani. De én értem, csak én arról beszélek, hogy habosítani sem kell. Tehát én, bocsánatot kérek, én 15 éven keresztül borotválkoztam habbal, most már valami 6 éve borotválkozom hab nélkül, és nem érzem, hogy rosszabb minőségű lett az életem. Csak mondjuk kevesebb terméket fogyasztok. Biztos nem vagyok normális. A, ö, az a kérdés a gyorsétteremben, hogy menüben kéred? Miért kérném? Miért kérném? Tehát a, azt hiszem, hogy kértem tőled egy szendvicset, anyuka. Tehát mi az, hogy menüben kérem-e? Én értem, hogy téged egy tréningen felkészítettek arra, hogy te engem próbáljál rábeszélni a még nagyobb csomagra, nem menübe. És mi az, hogy menüben kérem? Nem menüben, ki a menüt kértem volna, nem kérem menüben. Szeretnék kérni egy szendvicset, és ennyi. Nem arról van szó, hogy itt is arról van szó, hogy megtanítanak téged, hogy a rendes ember úgy ebédel, hogy egy menüt ebédel, hiszen az az menü. Értjük? Tehát Próbáljál meg normális ember lenni, vagy a McDonald's szégyenkezni fog helyetted. Miattad? Azért, Ugye, mondja, azért mondja, hogy felhívja a figyelmét, hogy milyen jól jársz, hogyha olcsón veszed meg, ami nem is kellett. Ugye? Mert hát, nem szerettél volna. Hát de ott van a pontgyűjtőkártya. Meg minden egyéb ilyen fogyasztásszerkentő marketing termék. A pontgyűjtőkártya az arról szól, hogy te benned a gyűjtő szenvedélyt, azt megpróbálja mozgósítani, ami eleve meg van minden emberben, kvázi a gyűjtőszenvedénynek a magva vagy sírja. Gyűjtsél pontokat, gyűjtsél termékekhez, hozzáférést olyan termékekhez, amelyekre nincsen szükséged, de amelyeket az adott cég el akar adni neked. Rád akar varni. És akkor arról van szó, hogy ők te benned kialakítsanak egy nem csak egy, egy márkahűséget, hogy te oda járjál vissza, mert játékelméletileg már belefektettél olyan mennyiségű pontot, olyan mennyiségű időt és fogyasztást, és energiát, és figyelmet, hogy most már ki akarjad venni, már, már megkerülted a hol túlsó oldalát, nincs értelme visszafordulni, értelmes inkább megkerülni a holdat, és visszatérni. Arról van szó, hogy már nagyon sokat fektettél bele ebbe ahhoz, hogy visszafordulj, most már gyűjtsd össze a megfelelő számú pontot, és kapd meg. Kvázi ajándékba a fogyasztásod jutalmaként azt, ami nem kell. Ami nem kell, ami sosem kellett, amire semmi szükséged nincs, de amit az adott cég el akar adni neked. Azt mondja Varsányi Bence szintén a Facebookon, hogy nemrég döbbent rá, hogy a 8 órás munkanap is rettenetesen túlfogyasztásra sarkal, mivel több munkaidő egyenlő, kevesebb szabadidő. Ezért azt minél jobban ki szeretnéd használni, és ezért nem használod, nem sajnálod olyanra költeni a pénzedet, amire egyébként sajnálnád. Érted? Fogy az időt akkor ilyen drágán szórakozol, mert kevesebb időd maradt rá. Kettesével. Milagos. És akkor innen jön a, a dupla bélszín, meg a csirkébe csomagolt, halba csomagolt marha elfogyasztása, hogy azért egy étkezés alatt minél több féle állat újon el a kedvedér. Ha Puzsér Robi bármikor megszólal a heves, vehemens hangjával, hiába intelligens, elgondolkodtató, amit mond, rettenetesen felidegesít. Ez normális? ő magát hogyan definiálná? Na, ez egy érdekes kérdés, hogy az embereknek egy ilyen masszív 60-80 át idegesíti-e, amikor Robi beszél. Meg lehet. De arról van szó, hogy én mégis azt javasolnám, hogy figyeljünk arra, amit mondok, és ne feltétlenül arra, ahogyan. Ugye a lényeg, amit te magad számára hasznosítani tudsz abból, ami ebben a rádióban, ezen a frekvencián elhangzik, az az, ami elhangzik. Most az, ahogyan elhangzik, hát hogy is mondjam. Igazából, hát én így, így rezegtetem a levegőt. Mi én... is szomorúak vagyunk. Ja, ja, Nem? Ja. Robi, Rob én magam miatt a Robi azt csinálja, hogy ő a Robi én nem feltétlenül szeretnék megfelelni. Tehát én nem nagyon szeretnék megfelelni a, a habitusommal annak, ami, annak, ami a, a kedves rádióhallgatók részéről normaként megfogalmazódik egy rádióműsorvezetővel kapcsolatban. Ugye pontosan tudjuk, hogy hogyan kell viselkedni egy rádió, rádió stúdióban, hogyan beszélnek a rádiósok Általában Én ebben nem nagyon hiszek. Ebben a fajta stílusban, ebben a fajta megmondásban. Én a magam habitusában közlöm azt, amit közlök. A lényeg, hogy a amit mondok, az megfelel a valóságnak, vagy az elfogadható-e, vagy az hozzá tud -e tenni valamit a kedves hallgatóknak a étköznapjához? Reméljük, igen. Tudjuk, Rajta igen. vagyunk, hogy igen. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de szóval túl sok a duma. A több zene jót tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsoradat Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. A műsor, nem akar megfelelni Renének, a 0630-2010-909-es SMS számon érhető el. És ez a műsor az önkényes mérvadó, Puzsér Robertel és Horvátorszkárral a 90.9 Jazzin. Imádom az impulzív embereket, írja a kedves hallgató. Teljes mértékben egyetértek a témával, időszerű volt, mert kus van -e ezekről. Na, itt van a mi hősünk. Neki készül a rádióműsor. Köszöntünk. Az összes többi kedves hallgató az meg hát. Legyen ilyen, ez a normális. Legyen szíves. <gül> ha tő, na, itt van az, az az üzenet, amelyik megvilágító erejű az adott témában. Ha többet veszek valamiből, akkor a reklám szerint spórolok. Pedig többet költök, és feleslegem lesz. Tehát, hogy a reklám ugye abból indul ki, hogy spórolsz, vegyél kettőt, mert olcsóban megkapsz egyet fajlagosan, de nem számol azzal, hogy te neked nincsen szükséged kettőre, egyre van szükséged. Nem, egyre ne. sincs szükséged, de... mert az is egy liter. Ö, nem tudom, sav, érted? De vagy? ő kiszámolja neked, hogy Szemcset. fajlagosan, fajlagosan hogyan járjál jól. Hát világos, nem, valójában arról van szó, hogy ő azt számolja ki, ahogyan ő jár jól, majd a reklámban elmagyarázza neked, hogy ez az, ahogyan te jársz jól! Valójában ez egy reklámhazugság. Miért adnám olcsóbban az nekem rossz? Nyilván neked jó. <gül> Ö, amit mondasz, annak az is része, ahogyan mondod, írja István. Tényleg része? Hát nem. Hát nem része, István. Amit mondasz, annak nem része az, ahogyan mondod, és ahogyan mondod, annak nem része az, amit mondasz. De... Ez két dolog. Ez kettő. A mi és a hogyan. Ezek egymást kiegészítik. Várjál, nem részei egymásnak. Az persze igaz, ha azt mondod, hogy Puzsér, a beszédednek része az, ahogyan mondod, és az, amit mondasz. De amitnak nem része az, ahogy, és az ahogynak nem része az, amit. A nadrágodnak nem része a inged és az ingednek nem része a nadrágod a ruházatodnak része az inged és a nadrágod. Szépen kifacsartad minden esetre az, az indulatosságod. Rész a pussierságnak tény. És de a mondani valót is megfesti és felmerül a kérdés, hogy vajon miért kell feltétlenül ő, ordítva mondani valamit, majd amikor valamit tényleg ordítva kell mondani, akkor mit fogsz csinálni? Na, az a kérdés, hogy vajon az, amiről beszélek, kellően indokolja -e azt, hogy ordítozom róla? Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen nem ordítoznék, ha nem indokolná. Na, erről van itt szó. Ö, lehet, hogy valakinek ez tönkre teszi az életét, hogy a robot kell hallgatnia. Hála Istennek senkit nem kényszerítenek géppisztolyjal arra, hogy hallgassa, hallgassa a műsor. Vagy sajnos? <gül> Még intézkedünk ez ügyben Természetesen Egy veszegedés során elég gyakran vetődik fel Az a szemrehányás Hogy tönkretetted az életemet Ugye? Arról van szó, hogy valaki tönkretette Az életemet, miért? Azért, mert az elmúlt 48 órában Megcsalt Tehát Arról van szó, hogy együtt vagyunk 9 éve valaki az egy elmúlt 48 órában megcsalt engem, és utána elhangzik az a szemrehányás, hogy neked adtam a legszebb éveimet, és elfecséreltem rád. Ugye? De ezek milyen kijelentések? Főleg egy 21 éves csaj szájából. Na ezt akartam mondani, vagy egy 16 éves a szüleinek mondja, hogy tönkretették. Hát előtte az egész, még, még nem is tudjuk, hogy majd ő tönkreteszi magának, de még nem derült ki, hogy úgy van-e. De ha teszem azt... Ö részegen vezetett és neki ment valaminek és a másik az ö, olyan mennyiségű képességét vesztette, amely meggátolja abban, ami lett volna, tehát nem azt mondom, hogy ugyanúgy fog tudni verset írni, meg zongorázni, de mondjuk egyel kevesebb lába van és ő terpeszállás világbajnok szeretett volna lenni és meg volt írva az Istenek könyvében, hogy ő az lesz, akkor lehet, hogy tönkre de ez még így sem egy tönk, érted, mert kihozhat belőle akármit. A, a akkor teszed tönkre valakinek az életét, hogyha visszafordíthatatlanul megváltoztatsz valamit annyira, hogy semmi más jót sem tud belőle kihozni. Hát hát... Számon kéri rajtad azt a jövőt, amit meg, ami meg sem történt. Nem, hát tönkretenni tönkre valakinek az életét azt lehet egy fejszével, vagy lehet, nem tudom én, szexuális zaklatás útján, azért sokféleképpen tönkre lehet tenni valakinek az életét, de könyörgöm az, hogy tegyük fel egy az egyik partner, valaki mással hentereg egy, egy hotelszobában, ezzel hogy teszi tönkre egy harmadik ember életét? Elmondom Könyörgöm. neked, hogy, hogy, hogy? Hogy, hogy tényleg 9 évvel együtt vannak, mondjuk a 28 évesen, a már ketyeg az óra állapotban jöttek össze, úgy érezte, hogy ez tuti lesz, és 37 éves, amikor eltelt a 9 év, és mondjuk, hogy azt gondolja, hogy ő akkor már nem, nem szülne már jövőre, vagy jövő évig nem talál valakit, akivel szaporodni fog, te pedig kilenc évig elhitetted vele, hogy te akarsz veled közös családot. De könyörgöm, 9 éven keresztül hülyítetted, nem csináltál neki gyereket, majd a kilencedik év letelte után valakivel megcsalod, és azzal tetted tönkre visszamenőleg az életét, megelőre menőleg az életét. Hát könyörgöm, nem arról van szó, hogy azzal tetted tönkre az életét, már a tön Év alatt nem csináltál neki gyereket, holott ő gyereket, meg családot akart volna? Biztos, hogy ez az a megcsalás, ez az az incidens, amivel tönkretetted az életét? De hogy is? Hát valójában arról van szó, hogy a kilenc év minden napján tönkretetted, vagy nem tettet tönkre. De nem arról van szó, hogy ez az eset, ez az incidens az, amit miatt tönkretetteted. Amiről szó van, az itt egy gyermeki hiszti. Ez nem egy komoly viselkedés. Ez nem egy komoly magatartás, és nem is lehet komolyan venni. Ez egy gyermektársadalom egyik tagjának a kifejezetten gyermeki Kedélye. És ezt, ezt, ezt sugározza és ezt mutatja. Arról van szó, hogy valószínűleg az anyjától hallotta ezt. Ezek, ezek hmm. mantrák, amik bent vannak a közbeszédben, a közgondolkodásban. Egy nagyon erős mém, amit hallottál valahol, hallottad mondjuk, vagy van egy emléket, hogy az anyád azt üvölti az apádnak, hogy rátpazaroltam a legszebb éveimet, és ez így beépült. És de tudod, ha, de hogy ha ezzel léptek e voltak, akkor nem volt pazarlás az. Ha, de könyörgöm, hogyhogy hogy rád pazaroltam, mintha te nem lettél volna ott. Mm -hmm. Tehát, hogy itt tényleg, tényleg az történt, hogy valaki becsapott téged, azt mondta neked, hogy ő Bruce Wayne, pedig Batman. Tényleg ez történt? Ugye, hogy nem ez történt. Tehát az a, rád pazaroltam. Arról van szó, hogy te neked valami jó volt, most már nem jó, és te ezt az időben, ezt a mostani nem jót visszavetíted, visszaprojektálod az elmúlt nyolc évre vagy 9 évre. Miért? Energia leszívásból. Semmi másért. Egy olyan szemre, egy olyan igazságtalan szemrehányást akarsz tenni, ami a másikat érzelmileg megviseli. Bűntudatot akarsz neki okozni olyasmiért, amiért nem érdemli, mert nem követte el. Arról van szó, hogy ha az a kilenc év szép volt, akkor azt nem lehet visszamenőleg tönkretenni, meg elfecsérelni, meg, meg, meg érvényteleníteni azzal, hogy te az elmúlt 48 órában, nem tudom én, kopuláltál egy másik egyeddel. Azt képzeld el, hogy vannak emberek, akár kollegiáris viszonyról beszélünk együtt, dolgoztak és már nem dolgoznak együtt, vagy kapcsolatuk volt egymással, mint ember az emberrel, ilyen párkapcsolatuk, vagy mi. És azt képzeld el, hogy van, aki... Egy-két kivétellel az összes ilyen volt kapcsolatára azt mondja, hogy az egy, az egy rossz ember, azzal ő többet nem áll szóba, vagy hat évig együtt dolgoztak, alkalmazta azt az embert, és utána mindenféle hazugnak, lustának mindennek lehordja. Valahogy hat évig ez hogy nem derült ki. Tehát ugyanezt történik, hogy egy bizonyos ponton megváltozik ö, a véleménye, és. És ezt, ezt, ezt a hazugságot lehet, hogy könnyebb úgy elviselni, hogy az vele hat évet. Érted? Nem egy gombócban nyeli, nyeli le, hanem így rákeni a múltra, mint egy kenyérre. Tehát, de, de, de, de, de, hogy mondjam, egy ilyen szituációban ö, szemrehányást lehet tenni azért, ami éppen történik. És azt lehet mondani, hogy figyelj, ez nekem most egy nagyon nagy csalódás, egy nagyon rossz érzés, mert én azt hittem, hogy te az egész életedben csak egyetlen egy nővel akarsz lefeküdni, és az én vagyok. És hát most kiderült, hogy hát ez nincsen így. Hát ez valószínűleg nagy, a, a, nő is, a férfi is felelős, ha elhitette ezt a hülyeséget azzal a nővel. A nő is felelős, ha elhitte, elhitte ezt, a, ezt az abszurd állítást, hogy valaki a szexuális forradalom közegében a XXI. században egy életen keresztül egyetlen egy partnerrel fog lefeküdni, és az ő, mert ő olyan csodálatos. El akarta hinni. Miért akart elhinni? Mert ezt az ígéretet, ezt a vallomást elhinni az olyan édes, mint a cukrozott méz. Hát persze, hogy én vagyok az életed nője. Hát miért is akarnál lefeküdni bárki mással, hogyha velem lefekhetsz minden nap? Hát hogy, hogy is lehetne neked más vágyad? Er persze, Nyilvánvalóan felelős az, aki ezt hazudta, és nyilvánvalóan felelős az, aki ezt el akarta hinni, mert elég egoista volt, és elég önző volt, és eléggé önhit volt, és eléggé narcisztikus volt ahhoz, hogy ilyesmit elhiggyen. Erre fogunk kapni szépen, mondom, hogy hova 063020909, vagy az önkényes mérvadot csapjátok fel a Facebookon.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 még? A témánk továbbra is az, hogy az a kijelentés, hogy tönkretetted az életemet, azt vajon hányszor használjuk úgy, hogy igaz, és hányszor úgy, hogy nem? Azt írja Marko Ádám a, a Facebookon, hogy Hát három éven keresztül valaki tönkretette az életedet. Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy van egy pillanat, amikor ráébredsz, hogy jó, akkor ezt nem akarod folytatni valakivel. Mm -hmm. Ugye most nem most ne csak párkapcsolati kontextusban, hanem szülőgyerek kontextusban is gondoljatok erre. kijelentett, hogy tönkretetted az életedet, és megpróbálod ezt a rossz élményt rávetíteni az előző hat évre, amikor viszonylag elégedett voltál. Tehát nem mondhatom azt, hogy tehát, hát, Peti, tönkretetted az életemet az elmúlt hat évben, amikor amikor Hawaii-on voltunk, akkor az például rettenetesen rossz volt, meg amikor megkérted a kezemet, az, az, az, az ott magamból kifordulva sírtam a szappannal a kezemben az uhánypadlón, az, az borzasztó volt, meg amikor jó képet vágtál a, a rettenetes családomhoz, akkor is azonás hogy ez a mai nap eljöjjön, szisztematikusan, napról napra építetted, vagy csak nem akartam szólni, mert hát jó volt. Ja, mert ja, ja. hiszen a legszebb éveimről beszélünk, ja, ja, ja. nem fogom elrontani a saját legszebb éveimet, de most, hogy elkészültél, eddig nem tudtam, mi lesz a szoborból, angyal vagy ördög, most, most fölismertem. De az, hogy a legszebb éveimet Rátpazaroltam, és elfecséreltem rá, és te tönkretetted? Neked köszönhetem. Ugye, eleve, ezek a legszebb évek. Tehát ugye a, rögtön arról van szó, hogy a legszebb évek a legborzalmasabbak lettek miattad. Ugye Arra, ezek teljesen irreális a valóságtól, már, hogy, már, már amikor hallom, tudom, hogy nem lehet igaz, mert ezek olyan formulák, amelyek nem lehetnek igazak. Tehát a valóság szövete egyszerűen ledobja magáról ezeket a narratívákat. Beszéljünk a... arról is, hogy ö, amikor ezt a kifejezést valaki túl gyakran puffogtatja ugyanabban a Situációban, hogy beolvasom, hogy tönkretetted az életemet, majd további két legszebb évemet töltöm veled, vagy két legszebb hetemet, majd megint elmondom, hogy tönkretetted az életemet. Igen, újra? Hát, hogy az előbb tettem tönkre, most akkor mit tettem még azon tönkre, amit már tönkre tettem? Nem, itt arról van szó, hogy maradt még energia rajtad, csak ő kifogyott a frázisokból, de még szeretnél szeretné leszívni. Talált még egy hajtást, amit kiharapott, ugye, a, a fát teszik tönkre, a tönk marad meg belőle, és abból már nem fog kinőni még egyszer az a fa. Igen, Igen. A, Az a baj, hogy ez a, ez a fajta magatartás, ez a fajta gyermeki hiszti, ez nem... Ez, ez nem, nem Teszi lehetővé a hiteles analízist. Sőt, el lehetetleníti. Ugye? Itt arról van szó, hogy, hogy te itt ebben a helyzetben egy rossz lelkiállapot, sérült lelkiállapotban vagy, és te ezt a sérültségedet, ezt univerzalizálod, és igazolod a saját érzésedet az eddigi 9 éves vagy 15 éves házasságotokkal. Tehát visszamenőleg a saját történetetekkel, te meghamisítod a saját történeteteket pusztán azért, hogy a mostani lelkiállapotodat igazoljad. Mondjunk olyat, amikor viszont igaz ez. Amikor tönkreteszed valakinek az Aha, életét? Igen. Hát amikor eltöröd a gerincét, és uh, tolószékbe kerül, mondjuk, az arra lehet mondani, hogy tönkretetted az életét, igen. ez Erre lehet mondani. Vagy hogyha mondjuk kómába csapod valahogy. Uh, azért, van vannak ilyet, tudjuk, hogy ennek van jelentése, hogy tönkretenni valakinek az életét, és nem azt jelenti, hogy a nem tudom én a... a, a nem tudom én, 42 éves mill felhenteregni. Nem ezt jelenti a másik életének a tönkretétele. Tudjuk, hogy nem ezt jelenti, ugye? ez a derékba törni kifejezés is arra utal, hogy, ugye? hogy megbénítja a folytatást. Tehát arról, itt arról van szó, hogy nem megérteni akarjuk, és analizálni, és, és a helyes következtetéseket levonni a, abból, ami történik, hanem igazolni akarjuk a saját magunk számára azt az érzést, amiben most vagyunk, most mi a másikat nem akarjuk. Tehát ebből az következik, hogy 15 éven keresztül minden nap hiba volt akarni őt. Nem, nyilvánvalóan nem, egy felnőtt ember sosem mondana ilyet, ilyet egy gyerek mond, erre mondom azt, hogy ez egy gyermeki magatartás, a gyerek az, akinek hogyha nem, nem ízlik a spenót, akkor minden rossz, akkor mindenki rossz, mindenkit utál, visszamenőleg az időben, a térben, a dimenziók közt, minden, minden, mert mindenre rávetül ennek a rossz spenótnak a árnyéka, amit most nem akarok megenni, ami miatt most hiszti van. És ez egy ugyanilyen magatartás. Arról van szó, hogy én most egy lelkiállapotban vagyok. Történt velem egy Jó, trauma. És ez a trauma rávetül a másik ember személyére, a teljes történetünkre. Mennyire lehet felnőtt egy ember, aki végigél egy másik emberrel 15 évet, majd egy incidens nyomán azt mondja, hogy rád a 15 évemet. Könyörgöm, ha valaki mással lettél volna, és az itt és most nem csal meg téged a Marikával, vagy a Klárikával, akkor jól telt volna, akkor, úgy, akkor minden rendben lett volna az elmúlt 15 évvel. Tehát az elmúlt 15 évet visszamenőleg minősíti az, hogy most mi történt, vagy mi nem történt. És a most történtek visszamenőleg mindent igazolnak, és mindent, mindent összemocskolnak, tehát ha most nem történt megcsalás, akkor az elmúlt 15 év sikeres és jó volt és nem lett el függetlenül attól, hogy hogy telt és mi volt benne, ha pedig most megtörtént a megcsalás, akkor visszamenőleg bármilyen 15 évben mocskolódik, vagy hogy van ez? ez? ez is a felelősség áthárításáról szól, hogy a saját életedből kiszavazhassd magad nézőnek, hogy ne az, de ugye a, a, a, a Isten adta, Isten elvette útjai kiszámíthatatlanok. Nem, érted? Nem, nem te vagy az, aki döntöttél 15 éven keresztül minden nap, hogy ebben ott vagy, vagy nem tudom, 16 éves gyerekként nem mondtad azt, hogy inkább elkóborolsz, vagy, vagy anyukáthoz költözöl apukát helyett, vagy fene tudja. Mondjuk azért ott nincs akkor a szabadságfok. De, de szeretnéd magadat ö, kivenni a felelősök rövidke népsorából, ugye ketten vannak ezen a listán, szeretnéd, ha csak a másik lenne rajta, alig várod, hogy legyen egy rossz lépése. Ö, ugyanilyen, amikor vitatkoztok valakivel, é, például egy boltban, bemész egy boltba, és ö, szóvá teszel valamit mondjuk egy termék minőségével kapcsolatban, és viszonylag kezesbárányként tartanak, egészen addig, mármint, hogy úgy viselkednek, hogy ö, együttműködően, amíg nem mondasz egy csúnya szót. És ahogy mondtál egy csúnya szót, már megszűnt a jogalapod arra, hogy a silány minőségű termékkel kapcsolatban ő szót emelj. Az. Tehát az. Er úgy érzi, hogy egy ilyen erkölcsi paritjával pörgeti, és ahogy kicsúszik a szá szádon valami, akkor azt vágja, és akkor vidd innen a szakadt tornacipőt, mert már most már nem vagyok rá kíváncsi, nem is kell, hogy az legyek, hiszen ez nem normális, hogy te így vagy felháborodva. De ez, ez, ez, ez egyáltalán tehát ennek semmi kapcsolata nincs a realitással, Azt írja a kedves uh, hallgató. Nem arról van ilyenkor szó, hogy egy kapcsolatban sorban kötöd a kompromisszumokat, és van egy utolsó csepp, ami annyira vérlázító rá vissza visszamenőleg, hogy nyeltem éveken át hülyeségeket közben. Most bebizonyosodott, hogy a másik tényleg ekkora tróger, hogy nem érte meg ezt a. Ez a sok erőfeszítés lemondás. De most, ha nem erről van szó, akkor miről van szó, bocsánat? Most az a tehát... kérdés, hogy vagy bebizonyosodott, azaz végig gyanakodott, tehát nem bízott meg benne, ami vagy baj, vagy nem baj. Én most ezt nem szeretném eldönteni. Ö... De könyörgöm, vagy hiba volt elviselni éveken keresztül ezt, vagy nem volt hiba. De nem az elmúlt 48 órában történt aktus fényében fog ez eldőlni, hogy hiba volt -e ezt 21 éven keresztül elviselni, vagy sem. És itt főleg a itt főleg a, rád a legszebb éveimet ö, kifejezésre utalunk, mert az vonatkozik a múltra. A tönkretetted az életemet pedig a múltra és a jövőre is. Srácok, marha jó a műsor, nagyon élvezem. Apropó, miért marha jó, miért nem birkajó vagy lazació, mit gondoltok? Ez abnormális? Nézd, a normafa az az a fa, amihez minden más fát mérnek, amint azt tudjuk. Ennyit a normákról.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 Az SMS számom 0302010 korábbi témánkhoz a borotvahabbal és a túlfogyasztással kapcsolatban írta valaki a Facebookon, hogy a beretvahab arra jó, hogy felfogja, és egyben tartja a levágott miszliket, és nem kell órákig locsolnia a módokylót. Ezt akartam mondani, ebben igaza van. De Te... vajon erre való a borotvahab? Vajon ezt magyarázzák nekünk ezek a cégek, akik el adják? Hát nem tudom, hogy. Vagy a kell... mosdókylót óvjuk, vagy a, nem tudom, én a, így, így, így így az föl fogja a levágot ször, de hogy a mondják, hogy az a megóvja, megóvja a bőrödet, hogy az jót tesz a bőrödnek, hogy a bőrödet kikezdeni, hogyha, nem, hogyha hab nélkül borot válkoznál Meg ne próbáld. Nagyon veszélyes. Jó, hát én minden esetre örülök, hogyha nem térdig szördarabos vagyok, de amúgy nem használok borotvábot úgy, ahogy vagyok. Nocsak. No csak milyen érdekes ja. ez. Szóval van az a mantra. Az is egy mantra. Egy, egy pusztító mantra itthon. Senkinek semmi köze hozzá. Mindenki foglalkozon a saját dolgával. Hagyjon engem békén. Mi köze hozzá, ugye? És ez egy liberális életelv. Ez volt a 90-es éveknek, meg az ezret fordulónak, meg az azt követő évtizednek a vezető liberális életelve, ugye? És én nekem meg konfliktusom lett ezzel, és egy ponton ö, azon kaptam magam, valamikor 8-10 évvel ezelőtt, hogy már nem nagyon tudom a magaménak érezni ezt a fajta liberalizmust, ezt a fajta liberális életelvet, amelyik, amelyiknek az a mottója, és azzal viszonyul a világhoz, hogy mi köze hozzá, kinek mi köze hozzá, mindenki hagyjon engem békén. Ugye úgy indult ez a liberalizmus, hogy te a, mag, a saját magánéletedben, a saját magánszférádban te olyan autonóm vagy, mint egy király, sőt olyan autonóm vagy, mint egy isten. Ott te tényleg azt teszel, amit akarsz, ezek az úgynevezett emberi jogok, amik egyébként a papíron nagyon jól ö, mutatnak, hogyha mondjuk egy alkotmányról van szó, vagy hogyha mondjuk törvényekről van szó, ezek az úgynevezett szabadságjogok, amelyekhez ragaszkodunk, és amelyeket fontosaknak tartunk. Persze, a törvény betűjeként jól mutat ez, de életelfként. Hagyjon engem mindenki békén. Senkinek semmi köze a dolgaimhoz. És azt érzem, hogy ebből a liberális életelfből az évtizedek folyamán az elidegenedés ideológiája lett. Hogy a, az, hogy senkinek semmi köze hozzá, és mindenki foglalkozon a saját dolgával, az azt eredményezte, hogy mindenki visszavonult a saját kis magánszférájába, és ott magányosan szorong. És továbbra is újra meg újra elhangzik, szorongás közepette, hogy senkinek semmi köze hozzá. Mindenki foglalkozon a maga dolgával, ne üsse senki az én szorongásomba az orrát. <gül> és ugye itt, ugye itt miről van szó? Mi, mi, mi, az, ami, mi az, ami itt zajlik, és mi az, amitől szenvedünk? Mi ez az elidegenedés, ami a modern élettel együtt jár? Ami ezzel az urbanizált, nagyon felgyorsult, folyamatos időzavarban lévő élettel együtt jár. Én azt gondolom, hogy több ö, helyre volna szükségünk, és mivel ezt nem kapjuk meg, ezért ö, virtuálisan kreáljuk meg magunknak a bezárkózással. Hát nemrég olvastam az elmúlt egy évben valamikor egy ö, posztot arról, hogy mit kell tudni az introvertáltakról. És hogy mond, mi van, már, már ezt így tudni kell? Tehát, hogy, hogy ez már olyan sok embert érint, hogy ö, meg egy új kisebbség van születőben, akit majd tíz év múlva majd ö, nagyon kell figyelnünk. Ne, ne introvertál, érted? Ne introvertál, hogy mondom? Ne introvertáljál már! Ne, <gül> nem, ne introvertál, le! Érted? Na, hogy, jól hallottam, kimondtad az íbetű szót? Mm. Egyszer, csak, egyszer csak már ez fog következni, Ö, miközben eddig is tudtuk, hogy mit kell tudni az introvertáltatók, csak annyian lettek, hogy már blogbejegyzést kell írni róla, és büszke vagyok, hogy oda tartozom, azért írok róla. Érted? Tehát nem vagyok introvertált, most írom le kifelé, hogy az vagyok. De mi, miért lenne az extrovertált normálisabb, mint az introvertált? Miért kéne az introverták normálisabbnak Az mert többen vannak. Tényleg többen vannak? Hát, szerintem nem az, hogy többen vannak, hanem jelentős többség. Ö, inkább érintkezik másokat, de ez valószínűleg fordul meg, vagy fogy. Lehet, hogy hülyeséget beszélek. De meg mihez képest, meg kihez képest, érted? És mi van azzal a zónával, amelyik épp annyira introvertált, mint extrovertált? Hiszen mindenből mindenféle van, ezért igen. aztán az introvertáltnak, meg az extrovertáltnak a meccetén is van egy halomember, akikre, akikre most mi vonatkozik? Azok most introvertáltak, vagy extrovertáltak? Én nem is tudom. Az az igazság, hogy én, én szeretném megfordítani ezt az életelvet. Szeretném megfordítani ezt a mantrát, hogy senkinek semmi köze hozzá, és mi lenne akkor, ha megpróbálkoznánk azzal, hogy mindenkinek köze van mindenhez. Jaj, persze ettől visszariadunk, mert akkor majd mindenki intoleráns módon beleszól mindenkinek a dolgába, és akkor majd megmondják nekem, hogy hogyan szexeljek, dohányozzak vagy ne, vagy hogy fésüljem a hajam, vagy hogy fésüljem a szemem, vagy én nem tudom. És miért? Miért van erre szükség. Miért jelent, jelenti az, hogy én nekem közön van a másik dolgaihoz, az azt, hogy én a másikat át akarom formálni a magam mintájára, a magam normalitására akarom szabni őt. Miért nem lehet, vagy jelentheti az, hogy mindenkinek köze van mindenhez, egyszerűen azt, hogy felelősek vagyunk egymásért. Nézzük meg ezt egy olyan szempontból, hogy akkor vágsz vissza azzal, hogy senkinek semmi köze hozzá, amikor valaki már zavarni kezdesz a viselkedéseddel. Mert gyakorolod a bármit, ami neked éppen örömet okoz, gyakorolsz a tubán, érted, vagy hangosan zenét hallgatsz, vagy üvöltözöl az utcán, vagy a dolgokat. De szerintem nem. szerintem nem. Szerintem akkor mondod ezt, hogy senkinek semmi köze hozzá, amikor kifejezetten komplexusod van, amiatt, nem amiről ott beszélsz. Hogy tudja. Oh, nem akarod, hogy mások erről beszéljenek, csak az a baj, hogy az elidegenedés azt. Hogy egyre több komplexusunk lesz, egyre több okból. Tehát, hogy ez a mantra ez egy olyan világot eredményez, amiben ez a mantra majd egyre gyakrabban hangzik el, hogy takarodjon mindenki a magánszférámból, Hagyjon engem mindenki békén, foglalkozzon mindenki a maga dolgával. Miért? Mert azokat a dolgokat, amik tök banálisak, és tök hétköznapiak és mindenkivel megtörténnek, és, és simán és nyugodtan meg lehetne beszélni egymással és a saját szorongásunkat föl tudnánk oldani a másik ember, emberében. Ezt nem tesszük meg, mert az a kényszerképzetünk, hogy a mi az kizárólagos és, és, és, és megfejthetetlen és észak fog titok idegenségszerű, ahogy Anadi mondta, és senki nem fér hozzá, és a legtöbb, amit tehet, mindenki az, hogy elmegy és a saját dolgával foglalkozik, és engem hagy megrohadni a saját magánszférámban. Csak hogy ez nincs így. Csak mindenki azt hiszi ezekről a problémákról, hogy ezek, ezek a problémák, ezek kizárólag őt jellemzik, és hogy ezek ilyen nyomorúságos, nyomasztó dolgok, amiktől ő nem normális, és a, ő neki a saját abnormalitásával vissza kell vonulnia a közösségi terekből, el kell vonulnia egy szorongató szűkszobába, ahol aztán leélheti a saját nyomorult életét mondjuk az öngyilkosság. De legalább az interneten megtalálja a választ arra, hogy amit szerinte csak vele fordult elő, az milliókkal előfordult. Tehát, hogy bármilyen elborult ö, marhaságra találsz a neten egy fórumot, ahol ugyanaz a problémája az embereknek, és valamelyikük már meg is oldotta. Az lenne a jó, hogy csak az a baj, hogy egy fórumon nem, a fórum nem az a fajta személyesség, aminek terápiás hatása van. Jó, de, de, egy, de, de egy baráti beszélgetés, egy baráti beszélgetés uh -huh. valami, ami a, a saját szociális szférátban tud lezajlani, az olyasmi, amiben, amivel gyógyulni lehet. Tudod, Csak... mi még a probléma? Hogy egy baráti beszélgetést jó lenne mondjuk a legjobb barátoddal ö, levezetni. A nőknek szokott lenni legjobb barátnője, Mind, ők ilyen egy-egy. Tudod, de a, a fickók meg ilyen csürhében járnak. És meg tudod mondani, hogy ki a legjobb barátod? A, abból a hat emberből, akikkel mindenféle permutációban össze szoktatok járni? Nem tudom, de az lehet, hogy, az lehet, hogy nem az a probléma, hogy nem tudod, hogy ki a legjobb barátod, hanem az a probléma, hogy, hogy úgy gondolsz a saját bajodra, a saját nyomorodra, mint olyasmire, ami, amive, amit hogyha kiadsz, ha kiadod magad, akkor nevetségtárgyává válsz, nem pedig segítségtárgyává válsz. Te valójában segítségtárgyává akarsz válni,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 Köszönjük, hogy zavarunk ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin. Arról beszélgetünk, hogy van egy ö, rossz mantra, az, hogy senkinek semmi köze hozzá, amit azért ugye óvodában már SKH rövidítés formájában elkezdünk mondani, és aztán szépen lassan megérkeztünk ebben a világban, mi legalábbis a mikorunkban oda, hogy ö, bezárkózunk, és azt mondjuk, hogy senkinek semmi köze hozzá. A Robi szerint azért mert nem szeretnénk szembesülni, vagy félünk, hogy nevetség tárgyává válunk, hogy ciki az, ami, ami a mi kis bajunk. Pedig lehet, hogy gyógyírt találnánk rá öt perc alatt egy, egy barátnak három mondatában, vagy akár egy, egy, egy sorstársat azt mondja, ha ja, neked? Hát nekem is, ne, hülye, ne, ne hülyes. nem akarjuk vállalni a megszégyenülés kockázatát. Arról van szó, hogyha az ember megnyílik, és nem azt mantrázza, hogy már senkinek semmi köze hozzá, hanem mondjuk úgy dönt, hogy valakinek igenis lesz köze hozzá, van köze hozzá. Ha így, ha, ha ezt megteszem, akkor abban mindig lesz valami, valamennyi kockázat, hogy a másik, az arcombarhög is azt mondja, hogy úgy kell neked, te nyomorult, vagy valami ilyesmi. Ez, ez, ez a kockázat, de aki ezt a kockázatot nem vállalja, hogy ez megtörténhet, az, az bezárja magát gyakorlatilag ezzel a mantrával, hogy senkinek semmi köze hozzá, az évtizedek alatt elbarikádozza magát egy olyan magányos, elidegenedett, elszigetelt, szeparált térbe, ahova aztán már nem jut be semmi, ami kívülről segítséget nyújthat. Pedig van, pedig igenis lehet segíteni, és mi, mi igenis egymásra szorulunk, és igenis felelősek vagyunk egymásért, és igenis segíthetünk egymásnak, és szerintem az a sokkal jobb életelv, hogy mindenkinek mindenhez köze van. És ez nem azt jelenti, hogy bárki bárkit a saját normalitásához igazítson, hanem azt jelenti, hogy mindenki felelős mindenkiért, és mindenkinek a baja a közös baj része. Tehát nem azt akarjuk mondani, hogy most az eddigi portások országa helyet szeretnénk megteremteni a partvissal felkopogó alatti néniknek az országát, aki, aki nekem egyszer volt egy ilyen alattam lakó, egy panelban véreltem lakást, és, és írt egy levelet arról, hogy miért nem jó nekünk ugyanúgy a padlószőnyeg, mint mindenkinek, miért van nekünk parkettánk. Az, az mi? Én meg ugye nem mertem a, a, a barátaimhoz fordulni, pedig talán kiderült volna, hogy nekik is parkettájuk van. Azt hírja a kedves hallgató. Ö, nem azt látjuk most? hogy a Facebook közösségekbe menekülnek az emberek a szorongásaikkal, létrehozva maguknak egy szellemi gettót, ahol megerősítést találnak. Vagyis csak jobban becsavarodnak ezekbe a szorongásokba. Pontosan erről van szó. Arról van szó, hogy vélemény buborikokba zár minket a Facebook, nem enged minket változni. Arról van szó, hogy mi szeretnénk A-ból B-be eljutni, de a Facebook nem enged minket A-ból B-be eljutni, hanem ide a elhozza nekünk a bét. És lehetséges, hogy a mi lelki fejlődésünkre szolgálna, ha mi mennénk B-be, és nem a B jönne ide hozzánk. De te se fogsz sokat fejlődni, Robi, hogyha az SMS küldő a te véleményedet írja meg. Hát pontosan, pontosan azt írja, amiről fogunk később beszélni, Igen. Igen. hogy tényleg olyan posztok jönnek szembe, ami kényelmi szempontból, hogy te jól érezd magad, amivel korábban már tudtál azonosulni, és egyre inkább kizárod magad abból, ami zavar. Én például még életemben nem tiltottam le senkit a Facebookon, engem nem zavar, ha valakinek más véleménye van, sőt, örülök neki, hogy egy, egy picit így belelátok. Lehet, hogy egy kicsit hányikálok közben, vagy nem tetszik valami, de ettől még nem fogom verni az asztalt, hogy én ilyet többet ne lássak, mert ilyen van, és lesz. Világos, világos. A, a, a, a vélemény buborék az egy nagyon-nagyon súlyos, egy nagyon-nagyon súlyos Válság. Egy nagyon-nagyon súlyos tünet. Tehát, hogy az, az, az ez, ez, hogy ilyen mértékben szektásodik a társadalom, és ilyen mértékben mindenki a, me, a megerősítést hajszolja a saját, a saját képzeteire vagy tévképzeteire, mondjuk valaki kemtréles mit tudom én, milyen ilyen hülye-hiedelen világ, hogy a csíktolja a repülőt, az a Facebookon kizárólag olyan, ö, olyan hírekkel szembesül, amelyek szerint igenis a csíktolja a repülőt. És úgy fogják a Facebook algoritmusai leválogatni neki a világ híreit, hogy megerősítsék őt, tehát soha ne billenjen ki a saját tévképzetéből. Ez azt eredményezi, hogy aki ma egy kicsit skizofrén, az holnapra még skizofrénebb lesz, és így tovább. Tehát mindenkit a saját de, őrültségében de, erősít meg. De nem miért? Azért, mert a egyébként ciki. Azt gondolni, hogy a, nem a csíktolja a repülő, de teljesen mindegy, hogy mi az állítás, mert ugyanakkor a baromság. De neked egy diszkomfortérzést fog okozni, hogyha a Facebookról kiderül, hogy eddig hülye voltál. Tehát a Facebook megóvt téged ettől a diszkomfortérzéstől, megóvt téged ettől a traumától, hogy megtudjad, hogy a, valójában a csíkot a repülő húzza, és nem a <sík> repülőt a csíktolja. Na tója. de megadta neked azt, hogy nem egyedül vagy a problémáddal, hogy gondolkodj, hogy vajon ciki mindenféle összeesküvés elméleteknek. Ö, ö, a rabjának lenni, vagy akár újakat alkotni, vagy nem ciki, és adott neked olyan embereket, akik azt mondták a hülyeségre, hogy nem ciki. De arról van szó, hogy a skizofréniából kigyógyulni, ugye a normalitásba, ugye itt a normál, a normál szót azt a megfelelő értelmében használjuk, a nem skizofréniára, a skizofréniából a normalitásba kigyógyulni az egy trauma trauma, de egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Nagyon-nagyon jó dolog. Egy helyes és jó dolog, ami egy traumával jár. Csak hogy ettől is meg akar óvni minket a Facebook. Meg akar óvni minket attól, hogy mi ö, egy, átessünk a gyógyulás traumáján. És ezért a betegségben tart minket módszeresen. Azért ugye arról van szó, hogy ö, az a hozzáállás, az azért ugye sok mindenkinek megvan, hogy van ez a, ez a kafkai félelem, hogy a minden kötőszó az az, hogy bocsánat. Jaj, csak bocsánat. Jaj, elnézést kérek, nem szeretnélek összevérezni. Ugye én vérzek, de te ne is foglalkozz vele, remélem, hogy nem zavarom meg a szórakozásodat azzal, hogy a vérem rád Nem szeretnék bocsánatot Eric kérni. Igen, rögtön, rögtön szeretnék elnézést kérni mm -hmm. tőled azért, mert mindjárt kivérzek, mert hogy a nem is tudom, hogy ómóval vagy perszillel kijön -e ez majd a ruhádból vagy sem. Tehát arról van szó, hogy egy nagyon súlyos nyomorúságban vagyok, de inkább elküldöm a másikat a saját magánszférájába szorongani, mint hogy esetleg segítsen elállítani a vérzésemet, mert még a végén kiderül, hogy vöröset vérzek, mert még a végén kiderül, hogy vér nélkül meghalok. Egy csomó olyan szégyen szégyenletes dolog, amin talán mások röhögnek. Talán most is itt áll mögöttem egy indexes újságíró és röhög rajtam. Igen, olyan dolgokat félünk megosztani, ami mindenki másra is igaz. A nap üzenete, én azt gondolom, hogy Bööszönj Bálinté, aki a normalitással és a normális fogalmával kapcsolatban olyan dolgokat vetett fel, amik, amik, amikben éppen csak a sarkába érve állapodtunk meg itt a Robival. Azaz, azt mondta, hogy a normális a normának megfelelőt jelenti, és a gond a legtöbb esetben az, hogy dogmatizálják a normákat, és axiómákként kezelik őket. Tehát ugye axióma egy olyan állítás, amit nem kell bizonyítani, mert annyira egyszerű, és annyira, annyira a, a, a, az, er, tudom, az ős erőből jövő, hogy ezt ez már tényleg nem tudjuk ennél jobban lebontani, ez igaz. De vannak olyan normák, amelyek, amelyek axiómák, a tíz parancsolat az például olyan normáknak a, a, a gyűjteménye, amelyek axiómák. De nehogy már mindenkinek, minden házmesternek a sajátossága az norma erőre lépjen és axiómaként funkcionáljon. Itt az a probléma, amikor a saját speciális sajátosságainkat, amik amik ráadásul banálisak, azokat normákká duzzasztjuk pusztán azért, hogy a saját bizonytalanságunkat, meg komplexusunkat, meg egyáltalán azt az elemi zavart, hogy talán jól élem az életem, talán sem élem jól az életem, ezt eloszlassuk. Ezért aztán hol létrehozunk egy normát, természetesen mi leszünk a normának a legszebb példái, mint a normafa, és ahhoz a normához tartsa magát mindenki onnantól kezdve, hát persze, hát sokkal inkább, mint hogy elgondolkodjak az életemen. Köszönjük a figyelmet, ez volt már az Önkényes mérvodami mostantól 5 és 7 óra között jelentkezik minden hétköznap a 90.9 Jazzin. Sziasztok, viszont halásra! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.